Aritz, eh, egia gaberaz zorionak hasteko unukotza pelduna, nola iregandu zu partira bizi hori? Bai, eskerrik asko ba. Jakin du Inakiak jokua kendu bi genuen e, goikori, peloti eskapadakuek homenik jakun gehiri bai, baina eurek e, mingeisa itzen izendazkue, da gero ba bigarren zeterako jaselan e, ipini eta ja oso ondo konpondu gara, Imanolazi nekitzek seguridada hondisia moten dago eta hoize izendakakue. Azkenoak aldeak azken setak dena egin du. Bai, bueno, ondo hasi gara. Hor ja gero ba igur nekatute bai, entzinoa aste guzti egon garamen da hori ben abaritzen da. Esta gero igule 2 garres eta irabasten daben a 3 garres da, animu epe behobeto egoten diz eta dana urten dozko ondo. Ez du, azkenan lagunen hartana aritza, azkenan. Bai, jo basieren partidarrazu ez da, baina bueno, gero ba mundiala da, haue irabazi bidak, kancha barruna Eztago lagunik, gero bai, kantxan aldakeletan ja behartuko dugu, garagardotsu bat eta, bueno, osmatuko dugu. Immanuel López, eraz zorionak, azteko? Ezkerrik asko. Nola bizizan duzu pajida hori, baila biziki gora zen bi aldetan? Bueno, oso polita partido, ez. Eh? Azken finian ez dugu gure maila maile nengoan, baina behaiek ere Iñakik eta oso partido bitxie egin dute eta polita. Baina, bueno, azken finian partida luzak esaten dira, guk gure maila ematera eldu gara eta eta oso guztura maitzarekin. Guna jokatu da, diferentzia ez Nik ustean dut, bera hiek oso ondo atera direla, gu ez horrein on, ondo, eta azken finean gu ondo jarri geranean, ba, bueno, pares-pare izan da partidua eta gure alderago ertorri da gehiago. Baila, biziki gora zen ez, partidak? Ba, e, nik ustean dut hori gaur egunean, dagoen maiarik ahondiena dela, Oso frontoi polita, instalazio polita, etorri den jendeari oso polita, eta orain jarraitzera tokatzen da. Gernikan segituko dugu eta inbitatu jende denari ba, egualdetik, iparaldera joateko ere guri e, jarraipen amateko Winterseriesen. Niak, beraz, lehen galdera nola joan da? Partida hori biziki bizia, maila biziki gora erakutsi duzu egau joan? Hola bizizan dutzu partida finala hori zu? Bueno, eh, egilesan asko disfrutatu, batez ere lehen dengo zatian eh, aukera asko uki ditut, eh, jokuan asko bilinaiz, bigarren zatian iguelen nizain beste jokuan zartu, irugarrogan ez, baina bueno, eh, batek irabazi berdu, irugarren zetea, partida bero bilain deu, posikan, eta sorientzia besteik ez da tokatzen aurkaria. Hola da, azkenan... Lagun lankideekin lankideek nola aritza partidan, ez dira gehiago lagunak han baina ba? Ez, barruan ez, ez barruan bagoitzak beria ahiten du, zaitu zeha partidera basten, e, egila da behaiek, ba, behaien erramentak adaituzte, guguriak, e, barruan lagunik ez, kapuan on laguna ondileak eta oso ondo, zopo zik. Azken e, jokaldiak dena egin du diferentzia. Bueno, niguzten dut, ba zeta, dala, e, dala, eta beraiek hobeto hasi diala eta asmatzen ibili diala. Guk esteboki sorterik eta beraiek hartu dute aurri, ez, arratsa e, luze batin dute eta guk ezin bizi andre gurrats hori no egin. Modifikatzen duzu maila, aingora dela. Bueno, azkenian eh guk kirolian, eh ibili e, gabeti, ba guko bagoitza berela nazindan eta osoposik emandako partideekin, e, beraiek partido nahiz dute eta niguzten ez da puntak irau hasi diala azkenean.